אז שיהיה לך עד 120 עוד פעם, הרבה בריאות, הרבה עושר, הרבה שמחה עם כל המשפחה. ואני אקדיש לך שיר, שאתה בטח משתמשי בשירים הישנים. אלוהים נתן לך במתנה, דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה, את החיים על פני האדמה. שוב מזל טוב, אמיר היקרה, ממני אין המוזרות. יום הולדת לך היום, רוצה לאחל לך מזל טוב, ושתמשיכי להיות מקסימה כמו שאת, הרבה בריאות והרבה אהבה ממני, דני שלשון. אמירה, מזל טוב ממוטי דיכנה, אני לא אשכח שסידרתם לי את, את העבודה הזאת פה, איזה כיף. ואני מקווה שאת בסדר, ורק שיהיה אושר ואושר, ושקט וחיי משפחה, וכל מה שמאחלים במקרים האלה, שאני לא כל כך טוב בזה. בכל אופן, את מבינה את הרגליים, אנחנו אוהבים אותך, ורק בריאות. היי, אמירה יקרה, מזל טוב, זאת עופרה, שישבנו באולפן שעות איתך ועם בעלך, והיה לי כיף איתכם. ואמירה, את שעבדת עם אהוד כל כך הרבה שנים, הכרת אותו כל כך טוב. אני ממש מאחלת לך מכל הלב,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 בריאות, אושר ושמחה והרבה מוזיקה. אהלן, כאן תומר שרון, המשפחה. רציתי לאחל מזל טוב, ברכות ונשיקות לאמירה היקרה, שתמשיכי להיות אישה מדהימה ומקסימה ויפה כמו שאת, ולעסוק במגוון הדברים שאת עוסקת בהם, בעריכה, בכתיבה, בעיתונות, ובתחנת הרדיו המדהימה שלכם, ושתמשיכי להיות בת של בעליך המקסים, אוהב אותך ותמיד אוהב להיות במחיצתך. מזל טוב.